Cateizma noa. Psalmul 64. Țieții se cuvine cântare Dumnezeu în Sion, și țieții se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auz rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne pe noi, și nelegirile noastre tule vei curății. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, lăcuiba în curțile tale. Umplea ne vom de bunătățile casei tale. Sfânt este locașul tău minunat în dreptate. Auzine pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce munții cu tăria ta, încins fiind cu putere. Cel ce tulbur adâncul mării și vuietul valorilor ei. se vor neamurile și se vor înspăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui. Ieșirile dimineții și ale serii vei veseli. Cercetat-ai pământul și l-ai adăpat pe el. Bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit-ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picătură de ploaie răsărind. Vei binecuvânta un anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pusiei și cu bucurie de alurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta.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 precum se lămurește argintul. prins ne pe noi în cursă, pus-ai necazuri pe umărul nostru. Ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecutam prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arder de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rosit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arder de tot grase voi aduce ție cu tămâie și berbeci,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 Aleluia, aleluia, aleluia, slava fie Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slava fie Dumnezeule. Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește. Slavă Tatului și Fiului și Sfântul Duh, și acum și pur și în veci vecelor amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce răsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară și de la fața Lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie. Cântați Lui Dumnezeu, cântați în numelui Lui, gătiți calea celui ce stârbate pustia Domnului este numele Lui și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui, a Părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așază pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei amărâți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat, și cerurile s-au topit, și Sinaiul s-a clătinat de la fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi Dumnezeule moștenirii tale, ea a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea, într-o bunătatea ta, Dumnezeule, purtată ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce se veselesc cu putere multă, împăratul puterilor, poporului iubit va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi cale ale și și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe felmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan. Pentru ce munți cu piscuri pismuiţi muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul mișlocul lor, pe Sinai, în locașul său cel sfânt, suitul te la înălțime, robit-ai mulțime, luat-ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți îngăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Dumnezeu zi de zi, să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morți. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă în o greșelile lor. Zisă Domnul, din va îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpeteniile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zicând, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel.” Acolo era venia mincel cel mai tânăr în uimire, petenile lui Iuda, povăsuitorii lor, petenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, Poruncește Dumnezeule poterii tale, întărește Dumnezeul această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vă aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din stii, ceartă tauri adunați împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei ce au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, venivor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, Împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit, iată va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu! Peste Israel măreția Lui și puterea Lui în nori. Minunat este Dumnezeu într într-o Sfinții Lui, Dumnezeului Israel. Însuși va da putere și întărire poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavăție ți Dumnezeule! Aleluia, Aleluia, aliluia, ți Dumnezeule!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 Salmul 68 Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-o am în la adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, amorțit-a gâtlejul meu, slăbită ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-u sau mai mult decât perii capului meu cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întărit-u s-au mei.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 În am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele. Că râvna casei tale m-a mâncat și ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am zmerit cu poț sufletul meu și mi-a fost prind -mi o cară mie. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de barjocură. Împotriva mea grijau cei ce ședeau în porți, și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către tine, Doamne, am stricat.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 și au înmulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea ta. Ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu se scrie. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi prea pe el cu laudă. Și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghi.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 Salmul 69. Dumnezeu, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te. Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce îmi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îmi grăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule. Și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, Slăvit să fie Domnul! Iar eu, sărac, sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu și izbovitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor amin! Aliluia, aliluia, Aleluia, slavă-ți-e, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia. Slava fie Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Slava fie Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purorea și în veci vecilor. Amin.